llavors el senyor de Boban va escriure moltes cartes i una d'elles que és la que ara jo esmentaré com a cita d'aniversari és la que li va escriure en el seu ministre de la guerra és a dir, el seu ministre d'obres públiques el marquès de l'Uguà i era una carta relacionada amb els treballs de fortificació que estaven ordenats pel ministre de la guerra és a dir, el ministre d'obres públiques i dirigits pel senyor de Boban. és a dir, el senyor de Boban era un project manager eh? per dir-ho d'alguna forma un director facultatiu, que li deia el senyor de Boban al seu ministre d'Obres Públiques, casualment el 17 de juliol de 1683, avui fa 324 anys. Des de la molt maca població de Béleí, la ciutat eh? li deia, monsenyor, hi han alguns treballs en aquests darrers anys que no han acabat i que no s'acabaran. I tot això, monsenyor, per la confusió que causen les freqüents rebaixes que es fan a les vostres obres. El que no serveix més que per atraure com a contratistes els miserables, murris o ignorants i fer fugir aquells que són capaços de conduir una empresa. I jo dic encara més, i és que ells endarrereixen i encreixen considerablement les obres, perquè aquestes rebaixes i economies tan cercades són imaginàries. I el que el contratista que perd fa és el que fa un àfora que s'ofega, agafar-se a tot el que pot. I agafar-se a tot en l'ofici de contratista és no pagar els subministradors, tenir pitjors obrers, enganyar per damunt de tot i sempre demanar misericòrdia per una cosa o l'altra. Tot això hauria de ser suficient, Monsenyor, per fer-li veure la imperfecció d'aquesta conducta. Abandoni-la, per tant, i en nom de Déu reestableixi la bona fe. Encarregar les obres d'un contratista que compleixi amb el seu deure serà sempre la solució més barata que podreu trobar. Lamentablement, fa 324 anys, això era veritat. I a vegades, 324 anys després, continua sent veritat. Jo confio que les modificacions de la llei de contractació pública d'Andorra i aquest impuls de col·laboració que té l'associació envers l'administració andorrana i aquesta receptivitat de l'administració andorrana envers la col·laboració dels contratistes andorrans facin possible allò que deia de formar equips i equips integrats, equips integrats, i processos integrats que facin possible que la construcció andorrana, com deia el Xavier Déu, no sigui no només una construcció, un sector que afegeix valor a l'economia andorrana sinó que és capaç de ser present en els mercats internacionals.